Józsefvános ményén, sötétek a fények, egy szőkelányt neveltek az ötvenes évek. A kárpáti kanjon félig volt csak árva, az apja eltűnt, a család hiába várta. Józsefvános ményén, hol a hát a műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. A vonalban Ugi Attila, polgármester, Önöket arra kérem, hogy amennyiben akarnak kérdezni a fővárosról, vagy a 18. kerületről, akkor ne tartsák magukban 0670, 9300, és 0670, 9396 ami a főváros illeti erdének aktualitását az adja, hogy a fővárosi közgyűlés... Május 27-én számtalan, vagy számos döntést hozott, amely adott esetben akár foglalkoztathatja is önöket, és rá kérdezhetnek. Még egyszer az elérhetőség, Ugi Attila rendel a kejfejáncsiban 0670, 9300, 9995 és 0670, 9300, 9996. 18. kerülettel kezdjünk, vagy a fővárosra? Önnek mihez van Bármilyen. kedve? a Tessék? Ö, fővárosok kapcsolatban van egy kér, ö, dolog, amit talán sikerül ö, olyan színben feltüntetni, amit talán a kerületiek számára is külön érdekes lehet. A 57. napi rendi pontként terjesztettem elő egy rendelet ami a kerületben élő polgároknak a helyzetét átmenetileg tudja javítani. Van szó? A tornázás nem készül el. Az arról van szó, hogy a vízdi alapú, illetve a úgynevezett költség alapú folyékony hulladék elszállításnak a, a számlázási rendszerét e, kitoltam, addig az időpontok, ameddig nagy valószínűség szerint mindenki, aki a 18. kerületben szeretné, az rá tud kötni a csatorna hálózatra. Ez egy kicsit bonyolult a hangzik. Igen, jól van. beszél. Nem mondanám, hogy ezt most visszamondanám, akkor pontosan tudnám értelmezni. Ez arról szól, hogy régen ugye a szenyvíz szippantásért, hogy egyszerűen fogalmazzunk, annyit kellett fizetni, amennyit a tartálykocsiban a közméter uh -huh. leolvasó utat, uh -huh. és azt elvitték. Több uh -huh. 5 évvel ezelőtt volt egy változás, egy Európai Uniós direktív alapján a főváros is bevezette a vízi alapú elszámolást, tehát gyakorlatilag teljesen függetlenül attól, hogy valakinek van-e ténylegesen csatornája vagy nincs, ugyanúgy kell fizetnie díjat. Ezért cserébe bármikor föl, fölhívhatja a szolgáltatót, ez az FTSV, a Terepülő Tisztasági Szolgáltatóvállalat, az kiküld egy pontos autót, és elviszi a szennyezőt. Most ez a, nagyon sok helyen ez sokkal kellemetlenebb és sokkal, hogy mondjam, pénzügyileg kevésbé e, tolerálható megoldás, mint, e, mint a vízdi alapú számlálás, hiszen. És e... várjunk, az első tolerálhatatlanabb, vagy a második? A, amit bevezetett a főváros öt évvel ezelőtt az uniós Direktívától a környezetvédelmi normákat tekintettel, ugyanis ö, régi típusú emésztők vannak, amelyek azt jelentik, hogy tényleg ezek emésztők és nem pedig zárt rendszerű szenyvíz tárolók, ami azt jelenti, hogy ö, gyakorlatilag a, a víz egy jelentős része a talajba szivárgott el, ezért sokkal kevesebbet kellett cippantani, mint amennyi vízfelhasználás történt a, a kerületben. És ö, Ugye gyakorlatilag nyilván a jogszabály, amit az Európai Unió rákényszerített a fővárosra, ez ennek a, a dolognak a valamilyen valon módon történő viszonylag rövid átállását arra, hogy minden, mindenhol, ahol van szennyvízcsatorna, mindenkinek érje meg a szennyvízcsatornát választani, és ne kezdjen el trükközni, hogy kihúzogatja az átszenszerű emésztőből a téglát, hogy elfolyjon a szegnyítő talajba, stb. Tehát akik kertvárosban élnek, pontosan ismerik ezeket a technikákat, hogy hogyan próbálták eh, idézőjelben ócsítani a, ezt a, ezt a e, derítési rendszert. Most e, gyakorlatilag itt a 18. ellen az emberek jelentősőszer nem azért nem kötött rá csatornára, mert hogy russra volt, hanem, mert nem volt. Az, hanem azért, mert nem volt, mire ráközni, És ezért három évvel ezelőtt e, akkor is a, a két képviselőtársam kezdeményezésére, Budafoki és Csefari képviselőtársam kezdeményezésére egy olyan rendszert hoztunk létre, hogy, vala, hogy lehetett választani. Tehát ahol nem volt Szennyvíz csatorna, ott választhatott a vajdonos, hogy a régi módon kívánja elszámolni, vagy továbbra, vagy átér, mert neki jobban megéri az új rendszerben való ö, elszámolást. Az, hogy... Most vajon hogyan lehetett ez... fenntartani a választási lehetőséget, ha egyébként az unió elvárt valamit, amire vonatkozóan a fővárosi önkormányzat hozott is egy rendeletet? Hogy maradt ez meg az... akkor a mérlegelés lehetősége? Hogy maradt meg így a választás lehetősége? Nem volt, nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag a teljes uniós bürokráciával meg kellett vívni a háborút, de a, a fő hatonérv az az volt, hogy azt mondtuk az Európai Uniónak, illetve Brüsszelnek, hogy ameddig nem valósul meg az a lehetőség, hogy valaki rá tudjon kötni. Tehát nem azért nem kötni, ah. tudatosan tenyezi a környezetét, hanem azért, mert nincs mire rákötnie, addig rendkívül kívül méltánytalan ennek a rendszernek a fenntartása. Egy pillanatra álljunk itt meg, hiszen az elmúlt időben nagyon sok szó esik az Unióról, és ez teljesen helyén való dolog, már csak azért is, hiszen az Unió mi vagyunk, de árulj nekem, hogy én azt jól érzem -e, vagy sem, hogy valójában ez a szabályozás azzal volt összefüggésben, hogy az unió egész egyszerűen nem volt tisztában azzal, így aztán szabályt se akart hozni arra, hogy van még Európában olyan hely, az Európai Unióban, ahol ilyen szennyvíz derítőkből kell kiszippantani, a, a, ami egyébként máshol, most mondanám, hogy a fejlettebb Európában, de most szándékosan nem mondom a fejlettebb Európát, Európában máshol csatornán közlekedik. Ez volt e mögött egyébként? Vajon? Azt gondolom, hogy ez még feltétlenül nem is igaz. Inkább azt gondolom, mert, mert Nyugat-Európában is számtalan olyan hely van, ahol egyszerűen nem nem, nem is engedik kiépíteni közösségi forrásból legalábbis semmiképpen sem a csatornahálózatot. Tehát ahol a rákötésnek a sűrűsége nem ér el egy intenzitást, ott nem is engedik rákötni, tehát nem is engednek csatornahálózatot indítani. Építeni. Akkor igazából mi volt a probléma? Inkább... A mértéke? ...hogy helyi szennyvíz derítők legyenek. Itt a probléma az az volt, hogy elkészült az észak csepel szennyvíz tisztító, Dél-Budai Gerinc vezeték, és az egész uh, zöld projekt, ami, ami nagyjából 101 milliárd forintnyi összeget említett föl teljes egészében, az az egész projekt. De most uh, ennek a, a támogatásának, uniós támogatásának volt a feltétele ennek a rendelenti Aha. nevezetése. Aha. Aha. Aha. Ők ahhoz kötöttek, és ugye emlően az Észak-Cseperi-Szennyvíz-Tisztitú az olyan 2011-2012 körül uh, teljes egészében készre lett jelentve, Magyarul, hogy ennek a projektnek, ennek az egyébként nagyon hasznos projektnek az árnyékába kerültek azok a 18. kerületiek, akik nem rendelkeztek csatornával, és nyögték valaminek a nyűgét, aminek egyébként a főváros örült, ők viszont a szubjektív vagy objektív helyzetükből adódóan nem tudtak mit cselekedni. Ez nagyjából így van. Egy másodpercet valaki telefonál, hát ha öntől akar kérdezni. Jó reggelt kívánok! Ö, jó reggelt kívánok, ö, egy kérdésem is lenne, meg ez a ténához is hozzászólnék, hogy én az zombutman is fordultam egyébként ebben az iszakoriban, én egy sepedi lakos vagyok, nálunk se volt csatorna, az Zombutman is ö, úgy ítélte meg, hogy törvénytelen az állapot, hogy csatorna díjat fizetünk úgy, hogy, hogy nincs csatorna gyakorlatilag, a kérdésem pedig... Második, persze, ezt, mondta pillanat, ezt mondta az Zombutman, és aztán ehhez képest mit változott az ön helyzete? Ehhez képest abba változott az én helyzetem, hogy elkészült egy csatorna az utcánból rá egy ö, évre körülbelül, és aztán így most ö, rendelkezünk csatornával természetesen. De addig, amíg nem rendelkezett, addig nem kellett ezt fizetnie ezen határozat, vagy ezen, nem tudom, papír alapján? Ö, ö. Hát, ha jól emlékszem, ez egy ilyen 4-5 éves történet, ö, nem fizettem. Oké, okay, figyelek, mi a kérdés? A másik kérdésem az lenne, hogy vagyis a kérdésem az lenne, hogy a periágyi gyorsorgalmi úttól a csíngéző útig, ami a gyorsforgalmi út mellett van, Gyömrői út, vagy nem tudom micsoda, az várható-e, hogy felújítják, mert ott több a folt, mint, mint maga az út? Köszönöm szépen. Ö, igen. Melyik, melyik szakaszra gondolt... Akkor... Nem tudom, én elköszöntem tőle a magam módját, tehát akkor vagy visszahív engem. Akkor mondom mind a két szakasz, jó? Az egyik szakaszon, amelyik a csévésző úttól a város felé tart mind a két irányban, ott a csatornázási munkálatoknak az utolsó fázisa, az most zárult be, a vízjogi engedélyek, illetve a vízkör átadás, átvétel csatornázási között még nem történt meg, és addig mérsékelten merészelek kérni ilyesmit, illetve utasítani a saját uh, városüzememet arra, hogy uh, álljanak neki ennek az útnak a felújításának, mert, uh, mert nem tudom, hogy probléma lesz-e az elkészültet... Itt van ismét a hallgató, akkor meg tudja mondani elnézést, és akkor majd önköszönjen el, és akkor nem én válok meg öntől. A Ferihegy út felé, vagyis a Ferihegy felé. Még egyszer legyen szíves, mert egyszerre beszéltünk. Még egyszer legyen szíves elmondani. Tehát a csévéző úttól a Ferihegy felé kivezető oldalon. Ahol egy sáv van csak. Értem, te, értem, értem. Te kifré? Kifelé, kifelé, becsés felé. Vecsés felé, jó, értem. Az a, az a terület, az benne van a főváros... ...fejlesztés... Haló? Semmi, most lerakta, tehát ebben jelezte, hogy ő részéről befejezve, ez itt így szokás. Benne van a főváros fejlesztési tervében, ebben az évben elkezdődik a... Teljes felújítása a egy gyorsforgalmi útnak, addig már nem fognak a foltokhoz hozzányúlni, össze fogják nyitni a belső kétszer-egysávos lekordonozott régi gyorsforgalmi szakaszta a kétszer-kétsávos külső szakasszal. Egy színbe fogják hozni, mert a középső két sár az egy picit magasabban van, mint egy olyan 15 cm-rel az útpálya külső részéhez képest, és ezzel együtt fogják az útpályát is megjavítani. Ez terveink szerint, illetve ahogy a BKK-val egyeztetünk, az év harmadik negyedévében kezdődik ez a program, és reméljük, hogy a következő nyári csúcs szezonra el fog készülni. 0679.3995 és 0679.3996 általában az ilyen beszélgetések úgy alakulnak, hogy közbe közbekérdeznek, és az, közben az alapgondolat nem, nem lehet befejezni. Ugye arról volt szó, hogy ön benyújtott egy, nem tudom, hanyadik pontot, és akkor milyen döntés született tegnap ez ügyben? Ugye ez a lehetőség, mert elég optimisták voltunk, amikor meghatároztuk a, a ennek az időszaknak a lejártát ez 2015. máris márciusában uh -huh. volt meghatározva, akkor elég optimisták voltunk, addig azt gondoltuk, hogy mindenki rá is tud kötni, nem csak, mivel elkészül a csatorna, ám de nem, mert ugye a csatornázási műveknek a rákötési befogadási kapacitásai elsősorban arról van szó, hogy hiába készültek el. Tehát nálunk a 18. kerületben szinte, azt mondom, 10%-ban elkészült a csatornázás, de mégsem lehet még megkezdeni az egyéni rákötéseket, Elsősorban azért nem, mert a csatornázási művek kapacitás, illetve műszaki gondok miatt nem tudja ezeket az úgynevezett vízköröket nyomást próba alá helyezni, kamerás vizsgálatot elvégezni, és ennek befejezéseként pedig átvenni műszaki a kivitelezőtől. Áj, áj, áj, áj, Jól értem, hogy csatornázták ezeket a területeket, ám de a csatorna rendszer nem működik? Hát csatornáztuk ezt a területet. Igen. Gyakorlatilag egy két-három héttel ezelőtt azt tudom mondani, teljes egészében befejeződött a kerület, de effektív a munka. Okay. Uh, ahhoz, hogy ez a csatorna rendszer csatorna rendszerként tudjon funkcionálni, el kell kezdődnie annak, hogy az egyéni rákötések is megtörténnek, az, aminek az előfeltétele az, hogy a csatornázási művek a kivitelezőtől ezeket az úgynevezett vízköröket, mert ugye ezek vízkörönként vannak, tehát nem utcánként. Nem, Jó, ez ilyen ez sajátságos, és de... módon lesz. Innen folytatjuk, van egy hallgatói kérdés, de nem fogom elfelejteni. Vízkörök. Okay. Ez a kulcs szó. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm az urakat. Polgármester úrtól szeretném kérdezni, hogy a Dózsa-György út, ami pestémre központja felől megy Soroksár felé, rendkívül rossz állapotban volt, és tavaly újra aszfaltozták. Most a tálondan megállt a víz, hogyha esett egy kis eső, ugyanúgy most a teljesen új, szép aszfalt van, nincs, nincsenek foltok meg akármi, de hogyha esik egy kis eső, ugyanúgy megáll a víz, a gyalogosokat lepöcskolik az autosok, a házak kapják a vizet, hogy ezt e, nem lehet garanciálisan ezt e, újra azt változni, vagy nem tudom ezügyben érdeklődöm. Hogy tudják-e ezt a problémát egyáltalán vagy. Köszönöm szépen! Ismerjük a problémát, júniusban tér vissza. Ugye ez nem kerületi fenntartások közút, mert e, tömegközlekedés működik rajta, közösségi közlekedés van rajta, de a BKK információi szerint ez a ez a. Az a szakasz gyakorlatilag az Ültetvény utca és a Nagykörösi út között, ez, hát ha nem csal az emlékezetem, akkor június második felében vagy július első felében a BKK közút visszatér erre, és a hiányzó szakasz, mert ez egy kicsi szakasz kimaradt, tehát nem lett befejező teljesen a Rózsagyörgy út, azt le fogja azt haltozni, és ezzel párhuzamosan a, a vízelvezetési gondokra is megpróbál megoldást találni, de azt azért látni kell, hogy a felszínálathoz komoly műveket kell kiépíteni ahhoz, hogy a vízelvezetés az tökéletes legyen. Nem azt mondom, hogy ez lehetetlen, de nem túl egyszerű feladatnak, hogy a Petőfi utcában, hogyha szokott a, a Szent Lőrinci Városközpont felé járni, a Petőfi utcát ez sikerült majdnem tökéletesen ugyanilyen problémáktól megmenteniük szintén az előzői év, második-harmadik évében készült el az az utca. Az én remélem, hogy a Dózsa György is meg tudják ugyan ezt csinálni. Nézze, ami az utak készítését, illeti abban, mintha semmi nem változott volna. Tehát én a 12. kerületben lakom, ott van egy hóvirág utca, ami borzasztó állapotban volt, lehetett ott a közlekedve, hullámos volt, mint a Balaton, ha fúj a szél, és neki álltak megcsinálni. Most az, hogy utólag kialakítottak rajta, vagy kialakítanak rajta szigeteket, amiről halvány elképzelésem nincs, hogy milyen okból készül, Illetőleg van, ráadásul ez egy közös élmény lesz, ez kicsit arra emlékeztet, mint az az út, amin ön hozott engem, illetve amin busszal közlekedtem, ahol ilyen betonelemek vannak annak érdekében, hogy ne közlekedjenek nagyon gyorsan, tudja miről beszélek. Itt, itt meg ilyen szigeteket alakítanak ki, de van olyan, hogy az út közepén úgy alakítanak ki szigetet, hogy feltörik azt az aszfaltot, és ilyen nem egy, nem két, nem három helyen van, ez egy nagyjából négy vagy 500 méteres szakasz lehet, és azon gondolkodom, hogy ez vajon mi pluszköltséggel járhat, de ezen már úgy teszem túl magam, mint hogyha egyébként ez nem létezne, mert nagyjából azt érzékelem, hogy ebben semmi nem változik, független, hogy szocializmus van, vagy magyarországi kapitalizmus. Hát, amíg azt is tudnám, Szerkesztő úr, hogy ez a teljesen modern várostervezés és városépítészet nevében történik, ugyanis vissza kell adni a köztereket a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak elvegyében Rendkívül sok helyen megteszik azt, hogy gyakorlatilag ezeket az útszakaszokat, ahol viszonylag egyenes úton felgyorsulva tudnak a gépjárművek közlekedni, szándékosan szigetekkel, bójákkal, szűkítőkkel lassításra kényszerítik őket azért, hogy eleve ne lehessen gyorsan menni, eleve aki teheti az azon a területen, nem menjen autóval, vagy egyáltalán nem menjen autóval, mert az a, az a mondás, hogy a... Együk zárójelben, hogy ez jó mondás vagy rossz mondás, de az a mondás, és ez a modern várostervezés közlekedés szervezésnek alapelve a forgalmat a városban lassítani, megszüntetni, kizárni, kiszorítani, visszahozni helyette a gyalogosokat, a kerékpárosokat, és maximum a segédmotorkerékpára kerékpára a közlekedőket. Tehát a város az ismét a gyalogos zónák tömkelege legyen, ne pedig a gépjárművel között. Közlekedő... Ez az utca ezre teljesen alkalmatlan, mert nincsen párhuzamos utcája, ráadásul tömegközlekedés is van rajta. Innen folytatjuk, de egy újabb hallgató van, hála istennek, és ezt a szó jó értelmében mondom természetesen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A, azt haltozunk tovább, polgármester úr. A, az lenne a kérdésem, hogy alacska a 18 kelet vége és a gyár közötti szakasz, ahol egy sávon gajlig gyakorlatilag két sávos forgalom. A, a sparcáláznak is újra az almás leheteden várható, hogy valamiféle útfejlesztés? Ez egy, érzé, ez egy nagyon érzékeny kérdés, ugyanis ha... Ha bármilyen, bármilyen út fejlesztés, útszélesítés terve előkerül azon az útszakaszon, akkor az ellenzék hangját visítve hallom a jobb és a balfülemen keresztül szaladni, hogy az emnulás forgalmát szeretném a Békés Kertvárosba bevezetni, mert tudják, hogyha azon az úton egyenesen tovább megyünk, akkor előbb-utóbb elérjük azt a körforgalmi csomópontot, amelyik az M0ás lehajtójához vezet. Na most ugyan a kettő között van kilométerben nagyjából egy olyan 4,5 kilométernyi távolság a külső vége és az a felhajtó között. Ennek ellenére, ha bármilyen-milyen típusú fejlesztésen a város a fejét, akkor ezt rögtön megkapja a kerületi, kerületi ellenzéktől, hogy itt mi autópályaépítési terveket szövegetünk. Legutóbb például, amikor kerékpárútat építettünk, illetve illetve egy vízelvezető árkot akkor is lakossági fórumot trombitáltak össze 3, másodperc alatt vagy autópályák képen az ember keresztül vezetni. Tehát azért egyrészt meg létezik az ilyen típusú, típusú félretájékoztatás és dezinformáció, de nem is ez a lényeg a dolognak, hanem egyébként is azért némi, valóságalapja valóság alapja annak van, hogyha szélesebb és jobb utat engedünk ezen a szakaszon, akkor az óhatatlanul őrelni fogja ott a közlekedés ö, ö, intenzitását is. Ez azért végig kell gondolni. Jó, egy másodperc ürelni. Tibor, az, ha te ott közlekedsz, akkor milyen körülmények között ö, folyik az utad? Hát az, az ember egyébként egy meglehetősen közepes állapotú út, tehát nem mondanám, hogy katasztrófa, ez a meglehetősen közepes állapotú, uh, Két irányú forgalom van, láttam már tükröket törni, mert gyakorlatilag tényleg egy kicsit szélesebb, mint egy sáv, és eleve adva van a két irányú forgalomra. Tehát a forgalom, az emberek megtalálták ezt az utat, használják, nem feltétlenül az emlulás megközelítésére, bár, bár tényleg van ilyen. Azon kívül ott most több, nem tudom, hogy több tucat, vagy több száz telek parcellázása indult el ennek az útnak a, a környezetében, tehát ez az állapot szerintem. Nem maradhat sen, és hát a tömény hülyességgel kell harcolni, mondjuk uh, akkor én nagyon szívesen beállok ebbe a, a csapatban, amelyik harcol azért, hogy, hogy észérvekkel azért normális beruházásokat meg lehessen valósítani a, a kerületben. Polgármester Köszönöm a felajánlást. Igen, be fogom venni, ha eljutunk oda. Az azért látszik, hogy azon a területen, hogy egy két típusú. Jó, az, amit a hallgató felvet, és akivel azért tegeződöm, mert ismerjük egymást, az, hogy ott 80 telket parcelláznak, és ebből adódan nagy valószínűséggel a tegyé munkálatok is megkezdődnek, az azt valószínűsíti, hogy ott olyan tehergépjárművek tűnnek fel, amelyek aztán végképp el lehetetlen a közlekedés, vagy ezt teljesen rosszul látom? Igen, mert valószínűleg nem a város felől fogják megközelíteni, hanem a gyálbecsés irányából már csak a 3,5 tonnás behajtási korlátozás miatt is sokkal egyszerűbb lesz a, a, az ő részükről, mert ugye ez már az egész 18. kerület területe, kivéve az a külső terület, ez 3,5 tonnás korlátozás, lázni, tehát egyszerűen olcsóbb is lesz nekik, hogyha gyár felől Jó, akkor mikor valószínűsíthető, hogy ebben változás lesz, vagy ahhoz előbb össze kell gyűjteni kedve, kellő szenvezőt, hogy, hogy az antipátiával viseltetők ö, ellen fel lehessen vonulni? Igazából egy átfogó terve van szükség. Itt azt kell látni, hogy az a terület, az két évből áll. Van egy magán terület, magántulajdonos, amelyik elkezdte ki mert már... Egy kézzel van a tulajdonos, vagy a tulajdon, és ők elkezdte kiparcellázni a terület egy részét. A másik területen pedig ezek úgynevezett kárpótlási területek voltak, ahol, ahol hát azt kell, hogy mondjam, hogy közel 60-80 tulajdonos küzd különböző tömbökben egymással azért, hogy hogy lehessen telekalakítási engedélyt kérni, majd a vízi közvűtársaságok kialakul, kialakulhassanak, a közműveket be lehessen vezetni, az utcákat ki lehessen jelölni, és utána elkezdődhessen az építkezés. Mivel azonban emberekről van szó, ezeken a területeken óriási ellentétek vannak ember és ember között, és gyakorlatilag már 10 éve, 10 éve körülbelül, vagy 15 éve körülbelül nem tudnak megállni. Jó, magyarul ebben holnapra nem lesz változás. Abban ott, abban ott nem lesz, de az egyébként ami változás lehetséges, és hogy visszatérjük az alacskai útra, és nem szeretném ugye teljesen elbagatelizálni a kérdező felvetését, ott nekünk szüksége, szükség van egy szabályozási tervre. Ott egy picit kélesebbé kell szabályoznunk, mert egyszerűen ott járdos sincs. Tehát az kell, mindenféleképpen egy gyalogos járdát kell kiépítenünk, illetve Valóban egy kicsit szélesítenünk kell az utat, a keresztmetszetét olyan mértékben, hogy biztonságos, gyalogos és kerékpáros közlekedést tudjunk kialakítani, és legalább az egy legyen egy, egy szűk két sáv, ahol, ahol azért lehet gépjárművel is közlekedni. De ez szabályozás kérdése elsősorban, ez a szabályozási kezdeményezés, ez most már egyébként tervezési szinten van a kerületi önkormányzatnál. A tervek megszületnek, akkor ezek után tudjuk a terekből, bizonyos helyeken, Ezeket a úgynevezett leszabályozásokat megtenni, hogy bizonyos te, telkekből el is kell venni néhány métert ahhoz, hogy egyszerűen legyen hely az úsznak. Köszönöm szépen, itt hogy köszönjünk, mert rövidesen Tarnai Riháldal kell beszélgetnem, és ma minden beszélgetés nagyjából ki fogja tölteni a rendelkezésre álló teret és keretet. Azért érdeklődöm, hogy akkor majd várok öntől egy e-mailt, amiben a Kedi találkozónak a helyszínét megjelöli. Uh, azt ugye tennap én nem kaptam meg. Uh, én tegnap nap elküldtem, ahogy beszélgettünk utána. Különben. Igen, akkor meg fogom nézni, köszönöm. Akkor, akkor nem az nem elke elke az valamire elkerülte el a figyelmemet, vagy valamiért nem találtam meg. Megnézem, köszönöm szépen, és akkor a jövő héten többször is fogunk találkozni. Van, köszönöm. köszönöm. és nem felejtem el, tehát vízkörök, innen kell, hogy folytassuk, Víz, viszont hallásra. Folytassuk vízkörök, viszont hallásra. Önök Ugi Attilát hallották a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. És most, Közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt, majd a végén ne tegyen le, mert akkor meg kell beszélni a szokásos találkozási időpontunkat. Köszönöm szépen a vonalban Wintermantel Zsolt, újpest polgármester. hát a beszélgetési téma az annyi van, mint igen a csillag. Olvastam, hogy üdvözölte azt, hogy más klubok is szorítóba állnak itt a szurkolói kártyával kapcsolatban, de... Én már nem vagyok az a gyerek, aki, ha egy dologot nem tudja túltenni, magát tudja, annak a legegyszerűbb mód, a módja régen az volt, hogy az ember sírt, és aztán aludt, és akkor reggelre másféleképpen ébredt. Mert egyébként az az egy dolog foglalkoztatta, és nem érdegette valami, mint valami pultok, De én az MLS-nek a másodfokú licenszadó bizottságának a döntésén, megmondom őszintén, és ugye avval a polgármesterrel beszélgetek, aki az Újpest okán harcban áll az emeleszel, tehát nem arról van szó, hogy ez az egyéni mániája. Azért hozom fel, mert hát egyrészt szomorú vagyok, hogy a nyíregyháza tulajdonosa nem volt olyan bátor, hogy beszéljen arról, amiről egyébként a hollapján ír, mert ezt követően én nem tudok igazán mellé állni. Magyar Kédezső azt ígérte, hogy megszólal, korábban is megszólalt más ügyekben. Az, amit a klub elnöke Hargitai úr mondott, és ami azzal kapcsolatos, hogy a Pécsnek a licensze egyedülálló módon azért nem született meg, mert úgy ítélte meg az MLS, hogy a rendelkezésre álló anyagiak nem, nem vannak. Én nem tudom, hogy az MLS az egy könyvvizsgáló cége, de hogy hogyan lehet egy ilyen döntést hozni, beleértve, hogy az indoklás mi meg se kapták, tehát hogy ez vajon kiszivárgott, vagy ez hogyan tudta meg a Pécs, ezt nem tudom, de én csak állok és bámulok, és nem tudom magam túltenni rajta, amiközben nagyon sokak számára valószínűleg azt mondanák nekem, hogy fialait így a problémáidat. Nagyon-nagyon csúnya lesz, amit mondok, és nyilván semmiféle párhuzam nincsen mégis. Elém tárul az a tegnapi hír, hogy FIFA vezetőket tartóztattak le. Mondom még egyszer, nagyon csúnya és lehető teljesen alaptalan. Ami ma az emelezben történik, ami itt most már a sokadik történet veszi kezdetét, ez arról győz meg engem, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon nincsen rendben. És lehet, hogy senkit nem fog meg elvinni a rendőrség munkatársai, de hogy, hogy, hogy nem, hogy kettős mérce, hanem sok-sok mérce, hogy összeférhetetlenek, összefonódások, gazdasági érdekek egészen biztosan motiválnak döntéseket, amelyek nem egységesek, amelyek nincsenek, ami felett nincsen törvényi vagy felsőbb ellenőri kontroll, az szerintem most már mindenki számára nyilvános. Én azt gondolom, hogy a két éves. Az elmúlt két évben folytatott harcom, ha talán ért valamit, akkor annyit, hogy, hogy jobban a középpontba került ez a téma, és most már egyre többen kezdenek szólni ebben az ügyben, vagy összefogni, aztán majd meglátjuk, hogy mire jutnak, meglátjuk ki mennyire bátor, meglátjuk, hogy most ezen a másodfokú döntés után esetleg megszólal, annyira egy házatulajdonosa adott esetben indítte valaki, jogi, elégtételi eljárást. Én azt gondolom, hogy amit én a nyilvánosság erejének felhasználásával el tudtam végezni, azt megtettem, most jöjjenek azok, akiknek konkrétan érdeke van ebben a dologban. Hát egyre nem úgy tűnik, mintha ez be akarnak következni. Hát akkor meg, akkor meg ezt fog folytatódni tovább, és akkor egyébként, ha senki nem tesz semmit, akkor ne csodálkozunk, mert ha senki nem tesz semmit, akkor nyilván nem is akarunk változtatni, akkor, akkor lássuk, én most ugye azt még megtettem, hogy közérdekű állampolgári bejelentéssel éltem az MLS felé, erre ők nem válaszoltak, nyilván nyilván azért, mert másokon nem lehet, nem kapták meg az e-mailemet, úgyhogy most elküldtem ajánlott értébevényel, és megvárjuk a 30 napot. És azzal kapcsolatban még egy jogi fórumot én el fogok indítani, és akkor ut utána azt mondom, hogy most már tényleg jöjjenek mások, jöjjenek a tulajdonosok, jöjjenek e az egyéb csoportoslások, jöjjenek a jogvédők, más témában olyan hangosak, e aztán már meglátjuk. Hargita János tennap az MTI-nek egyetlenek közt a következő mondta, köz következőket mondta. A PMSC volt ugyanis szerinte az egyetlen csapat, amelyet nem a licenszabályzat konkrét pontjának megsértése miatt utasítottak el, hanem szerintem teljesen törvénytelenül azért, mert nem látok garanciát arra, hogy a következő szezont anyagilag végig tudják csinálni. Hargita János sajnáltat fejezte ki, hogy a klubot annak ellenére zárták ki az élvonalból, hogy a pályán kiharcolta a bemaradás, a tavaszi forma alapján pedig az első nyolc csapat között volt a pmfc utalt arra, hogy a döntés miatt végtelen nehéz helyzetbe kerül a Pécsi labdarúgás, hiszen hogy fogalmazott, nem hisz abban, hogy az élvonalbeli csapat nélkül sikeres maradhat. A meccsek alján működő utánpótlás, az a nevelőszervezet, és itt és tovább. Itt, és, itt, és, itt, és teszem azt hozzá, mindezt már annak kapcsán mondta, hogy lemondott. Tehát ő a maga részéről, és ezt most nem fogom befejezni, ezt a mondatot, mert Hargita Jánossal kéne beszélnem az ügyben, hogy ezt most ő jól tette, vagy sem, de minden esetre ő valószínűleg értelmetlennek látta, vagy valamit lant-lent lent látott, aminek következtében ő így döntött, és ebben a helyzetben nem úgy döntött, hogy ott marad a fedélzeten, és valameddig még kormányozza ezt a hajót. Sose tagadtam, hogy hogy Maty Dezső számomra nem egy olyan negatív figura, mint sokak számára. Sohasem voltam bele olyan helyzetben, belétve a hallgatókat is, hogy bármit el kellett volna hallgatnom, amit tudtam, és nem kérdezhettem meg. A hallgatók is kérdezhettek tőle, ott sem erült fel olyan, amire ne válaszolt volna, legfeljebb volt olyan, aki nem mindenre úgy emlékezett. Az, hogy ilyen módon subjektíven vesző törvénytelenül kérdőjel állapítsák meg, hogy lehet-e egy csapatnak license. Hát, tudja mit, nem tudok szóhoz jutni. Ez a no comment kategória és ráadásul teszi ezt az a szervezet, amely az Újpest kapcsán, aztán talán jól nem a dátumra, 2011-es vizsgálat, amely konkrétan egy céget. Pénzért megbízott azért, hogy világítsát az Újpestet ez a cég, súlyos törvénytelenséget, gazdálkodási hiányosságokat, nem fenntartható finanszírozási modellt megállapít, és az MLS csöndben van, és eltusolja házon belül ezt az ügyet. Semmilyen vizsgálatok nem kezdeni az, az Égegyett a világon, hagyja, hogy jöjjön az új tulajdonos, és egyébként ezzel az állapotokkal, amit ő tud, de az új tulajdonos nem tud, megvegye a céget, és belejöjön sok-sok milliárd forintot, akkor nem lép semmit az emellett. most pedig egy ilyen mondva csinált, indok, én erről beszél kettős mérte, de szerintem hagyjuk is ezt a témát. Mert, mert ami a UEFA licencét illeti az újpestnek azzal a mi a helyzet? Azt még nem kapta hát, meg? Nem kapta, és nem is fogja meg még jövőre sem megkapni, mert ugye a. A tavalyi klubváltás, vagy hát tulajdonosváltás miatt ugye az, az UEFA szabálya szerint csak az kapható a fali Szerintet, aki három évig részt vett a, a, a nemzeti bajnokságban, tehát majd jövőre jár le. Elvileg er mentességet adhatna az UEFA, de azt a hazai szövetségnek is támogatni és kezdeményeznie kellene, Ez pedig szintén ismert okokból nem teszi meg. Tehát ezt a segítő támogatást az emeleztől nem kapja meg az Újpest. Az iránt érdeklődőm, hogy ami egyébként a FIFA tájékán történt, ha már itt tartunk, aztán megyünk Újpestre, az mennyire lepte önt meg? Hát Mert azért ez nem hétköznapi, ami ott zajlik. E Mindenki hosszú évek óta beszél arról, hogy ez az éra a, a, a FIFA életében a Blatter elnök ural együtt, nem a, a tisztaság mint a példája, de ennek jogi következménye nem nagyon volt, bár rá, hogy azonban korábbi alelnököt elmozdítottak. Hát most ez egy elég csattanos történet, majd kíváncsian várom, hogy akkor lesz a holnap tisztújítás, vagy nem lesz, ugye most az újra... Az UEFA azt kérte, hogy a. Igen, halasszák el. Szépen. Igen, Jó, meglátjuk, minden. ez már nagyon messze van azt. tőlünk. De, de érdekes, <gül> minden esetre, és hát nem. nem, nem, nem vagyok szakértője a FIFA-nak, de, de nem még. meg. Uh, ugye, és ebben nem fogom kényes helyzetbe hozni, csak mondom a mondatot, hogy azért ön egy ritkaszól kimondó, és a véleményét határok között, de azokat viszonylag szélesen értelmezve megnyilvánuló valaki, hiszen ami például a labdarúgó bajnokság viszontagságait, vagy nem tudom milyen szó így lenne, ide a legjobban illeti, abban azért az önpolitikai családjának a szereplői meghatározóak, és az, hogy ezzel együtt nem sikerül önnek zöldágra vergődnie, azért attól az ember elszomorodik, mert azt gondolná, hogy egy hajóban neveznek. És ez azért is jut az eszembe, mert ez az egy hajóban való evezés, és a politikai családot én egyáltalán nem, tehát ez, ez nem egy mofia család, ez egy család, ugyanúgy, hogy nekem is van családom, önnek is van családja, önnek van politikai családja, nekem nincs politikai családom. De ebből, ebből a szempontból, ha ön visszakérdez, hogy mond fia level, te mit mondasz ezzel, én azt mondom, hogy ön gazdagabb, mint én, és ezben semmilyen gúj nincs, de ez a politikai család szintén nagyon furcsán viselkedik ezzel a központi kórházzal kapcsolatban. Beleértve, hogy, hogy mindaz, ami ezzel kapcsolatban van, azon gondolkodik az ember, hogy azt nekem kell le tudnom. Hiszen az, ami itt most arról szól, hogy legyen az enyém, nem legyen az enyém, legyen az enyém, abban viszonylag kevés észért hangzik el, Inkább valami, nem tudom megmondani pontosan micsoda. Hát e, e, de nyilván az a blogbejegyzés, amit én elkövettem, az is arról szól, hogy természetesen egy ilyen témának, ami ráadásul ugye az egészségi állapotunkkal, az egészségügyi ellátással kapcsolatos, abban van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, emocionális e, rész. E, mindenki volt már kórházba, e, elszomorítok mindenkit, aki nem volt, az meg majd megy, vagy rokona volt, vagy ismerőse. Tehát vagy zömünk ott születik, tehát eleve ott kezdődik az életünk. É, de így, nyilván, tehát ez egy nagyon komoly emocionális kérdés, mindenki viszonyul ehhez, bár át a minden témához, de ehhez sokkal erősebben. Másrészt egy nagyon kemény szakmai, ráadásul sok szakmának az összetett kérdése. Én, én váltig állítom, hogy ha és amennyiben, Budapesten, budapest tett és Budapest térségét kiszolgálni kívánó új 1300-1500 térőhelyes, 0:24 órában nyithatartó valamennyi szakmacsoportot magába fogaló kórházat kíván építeni a kormány, vagy bárki magánberuházó, teljesen mindegy, akkor azt csak és kizárólag zöldmezős beruházásban érdemes megcsinálni, mert akkor tudjuk a legkisebb kötöttségek nélkül felépíteni ezt a kórházat, másrészt nyilván a jelenlegi és a későbbiekben is megtartandó kórházak elhelyezkedését és az ott lévő szakmacsoportokat figyelembe véve, de mindenféleképpen egy rendkívül... Ebben szerintem igazából én nem értem egyébként számtalan dolgot, nem értek, de én nem értem, hogy a politika, amely egyébként döntött az ügyben, ha döntött mert ez is egy fontos kérdés, hogy legyen ez a kórház, hiszen közben volt már ide-oda táncikálás ezügyben. Ha ez a döntés született, hogy akkor most kivételesen, vagy nem kivételesen, miért hagyta meg azon a szinten, ahol önök vannak a marakodás lehetőségét, mert ugye ez itt most nem egy fékezett habzású vita, hanem inkább emlékeztet marakodásra, erről halvány lila gőzöm nincs bennem vissza, tehát én, én ezt visszásnak érzem, eltolom magamtól, nekem ez nem tetszik, nem szeretnék szavazást indítani, hogy a János kórházban legyen vagy sem. Abban a János kórházban, amelynek az állapotait eddig kénytelen volt eltűrni az, aki oda ment, hát azt ne tudják meg, valószínűleg az ott dolgozók tudnának erről a leghosszabban beszélni. De az, hogy adott esetben, ahogy a KPMG készített, ha jól emlékszem, egy hatástanulmányt, az úgyben, hogy a városliget, mennyire hozhatja be azt, amit egyébként az a projekt ígér, hogy vajon ezt, mielőtt még egyéb iránt ez a vita elkezdődik, vagy a vita helyett, a vita helyett legyen egy felmérés, hogy ennek a helye, hol, le, hol lehetné, és abban ne az legyen a kérdés, hogy Pest vagy Buda, vagy ne az legyen a kérdés, hogy azt egy Karácsony Gergely, Wintermantel Zsolt Tóth József, vagy Pokorni Zoltán vezeti, hát én, én azt gondolnám, hogy ez minimálisan elvárható, ehhez képest mindenki elmondja, hogy szerinte azért lenne jó, hogy nála legyen, mert én pedig kicsit azt érzem, hogy erre zsebemre ütök, ennek van igaza, arra zsebemre ütök, annak van igaza, és szerintem ez baromira nincs jó. Két, két, két oldalat tudom megközelíteni a kérdést. Az egyik az az, hogy adott esetben egy egészségügyi kormányzatnak, amely az, egészség irányítás, az egészségügyi irányításával foglalkozik, nem biztos, hogy van olyan ismerete adott esetben, hogy Budapesten fizikailag hol vannak olyan uh, helyszíteni, mondjuk azt, hogy hol vannak a kórházak nyilván tudják, és adott esetben uh, azt a kórházat akarják-e fejleszteni, lebontani, és azon a helyszínen egy újat építeni, uh, de hogy hol vannak adott uh, rendelkezésre álló, szabad területek, abban lehet, hogy például a polgármesterek, vagy akár bárki más uh, sokkal uh, tájékozottabb, és tud egy ilyen segítséget nyújtani. Ha be lehet vagy te nap, hallottam Búzs Balást, aki azt mondta, hogy az egészre nincs semmi szükség. Tehát az egész olyan, mintha egy énekkar úgy énekelne, hogy benne az egyes tagok azt énekelnek, amit akarnak, miközben egyébként én annak idején Ádám Emlén el szoktam. Kuruc tanár Világos. A másik pedig, hogy én nem akarom megvédeni ebben a tekintetben a formány. Nem az én tisztem is, ha kell megvédi magát. De ez a nyilvános beszélgetés, és itt sem, sem kritikai megjegyzés, a tények rögzítése, ez a nyilvános beszéd a kórház helyszínéről akkor indult, amikor főpolgármester úr a sajtóban nyilatkozva azt mondta, hogy a kerületi polgármesterekkel egyeztetve, ők a budai helyszín méghozzá az óv, <tos> javasolják. Ebben csak az nem volt igaz, hogy a kerületi polgármesterekkel egyeztetve, legalábbis velem biztos nem. Másrészt ekkor vált sajtó nyilvánossá az, hogy akkor itt van egy ilyen gondolkodás és helyszín keresés. Nyilván én nem tehettem meg azt, hogyha egy ilyen állítás elhangzik, hogy a polgármesterek egyeztető van, és nekem egyébként más a véleményem, a szakmai álláspontom is, és Újpest érdeke tekintetében is egészen más a véleményem, hogy akkor ennek ne adnék hangot. Azt, hogy utána akkor most... Jó, de most emelkedjünk fel száz méter, az végülis nem olyan nagyon sok. Ön nagyjából el tudja képzelni... Nem polgármesterként, vagy polgármesterként az nagyon nebefolyásolja, hogy mi alapján fognak dönteni? Nem tudom, de egyébként az olimpia helyszínek tekintetében is ugye városok versengenek, hogy hol legyen megrendezve most itt úgy tűnik, hogy kell lehetnek már senken, hogy hol legyen kors. Hát, ha, már, ha, már, ha már itt a vizes világbajnokságról van szó, mert ezt a vizes világbajnokság kifejezést úgy ki nem állhatom, de lényegtelen, hogy ennek a keretösszege hogyan emelkedett egy hónap alatt a duplájára, azért a szintén abban van valami párját ritkító. Tájékozatlan vagyok, azt se tudom, hogy mennyi az eredeti összeg. Azt 23 milliárd volt, és most 50 milliárd környékén van. Hát, nem, nem, nem fogalmam nincs. Lehet hogy, a, lehet, hogy ez csak abszolút feltételezés. Jó, nem, de, de, de jó. Ez, ha nem... Csak maga a sportlétesítmény és a többi pedig a kapcsolódó infrastruktúra közlekedés, a többi, és az egyiket számolták, amikor a 23 milliárd ezek szerint elmítések előtt, a többit meg nem. De akkor ez nagy hiba lenne, tehát azért mondom, ez csak egy feltételezés. Tehát nyilván egy, egy beruházásnak valamennyi ellenét meg kell tervezni, és be kell árazni. Mikor, le, mikor kell ezűbben dönteni, a ezt lehet tudni? Hát nem kell, mert, mert adott, eset, adott esetben a kormány döntött úgy is, hogy nem kíván dönteni. Tehát ennek nincs a határideje. Az én legjobb ismereteim szerint szeptember környékére kerülhet olyan helyzetben, hogy ebben valamilyen, valamilyen döntés szülessen. De nem tudom, hogy kiszabta és kinek ezt a határidőt. Ezt Amit ön most csinál, azt azért csinálja, mert azt gondolja, hogy van értelme? Gondolom igen. Hát, hát, ált, ált, általában, általában azért csinálják. Igen, de azt kérdezem, és meg is van róla bizonyosodva, vagy azt mondja, hogy majd kiderül a vallatásnál, hogy ezt otthon mondták annak idején apuká még, amíg éltek? Azért vagyok nehéz helyzetben, mert ugye meg, megint többféle, tehát a sakétszmát is többféle módon lehet levezetni és végig gondolni. Egyrészt az, hogy, hogy, hogy, hogy elindult egy közbeszéd az új Budapesti Kórházról, az fölvet, és már ugye ma már olvasok olyan cikket, ami ilyen kiszivárgott információk alapján azt mondja, hogy úgy se lesz semmi, ez is egy forgatókönyv. A másik az az, hogy tényleg van ilyen szándék, és, és tényleg a legjobb helyszínt keresik. Az is lehet, hogy, hogy szakmai szűk szakmai érdekcsoportok és azon belül lobbik szerint fog eldőlni a kérdés az is lehet, hogy politikai döntéshozók és azok lobbia szerint fog eldőlni a kérdés az is lehet, hogy szintisztán szakmailag meghallgatva valamennyi észre Tehát nem tudom, hogy milyen úton, módon fog ez eldőlni én, én azért gondolom, hogy szakmailag is alátámasztott véleménnyel, ha hangosan kell, akkor hangosan jelzem, hogy itt van egy remek lehetőség, hogy később ne lehessen azt mondani, hogy de hát miért nem szóltatok, hogy van egy jó ötletetek. Szólunk, és szólni is fogunk. Mi az az OVIFOCI pálya? A, ez egy multifunkcionális sportpálya, az OVIFOCI alapítvány, e, találta ki, terveztette meg, ez egy ilyen műfüves, kisméretű műfüves borítású, teljes úgymond ketreccel hálóval ellátott, tehát a labda semmilyen irányba, se oldalra, se fölfele nem így, és oldákba fogta, a kosárlabdára, sorváltuk, tehát mindenféle sportolási lehetőségre alkalmas kis pálya, és ebből a tegnapi nap adtunk át Újpesten a 12-et, összesen az országban 100 pálya van, ebből 12 Újpesten valósult meg, tehát ezzel az elsők vagyunk. Az elsők között már úgy tudom, hogy Kőbányán is 12 ilyen pálya van, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó lehetőség a és nem csak az infrastruktúra, mondom ezt időzébe jár a gyerekeknek, hanem erre van egy kidolgozott szakmai program, amelyben az út szakemberei is részt vesznek, és ilyen módszertani programot is adnak át a, a, a, a óvodapedagógusoknak, hogy ott később szakmai szinten is tudjanak foglalkozni a gyerekekkel, olyan mozgásokkal, olyan játékokkal, olyan gyakorlatokkal, amelyek ő mozgáskultúrájukat segíti fejleszteni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog a TAO támogatási program keretében ö, kapja meg a pénzt ehhez az Ovifoci alapítvány és az önrészt talán ha jól emlékszem 30%-os önrészt az önkormányzatunk biztosította hozzá és most már valamennyi óvodában eh, ahol elhelyezhető egy ilyen köszönöm, ez, ez fog... a családi napról kéne még beszélni beleértve Uh, ugye, hogy ez, uh, ezen kívül tudom, vannak más gyereknapi rendezvények is, ugye ez most vasárnap lesz, és aztán vannak különböző kérdőívek, amelyeket a jövő héten majd ki kéne töltenünk, illetve emberekkel is ki kéne töltetnünk, uh, akik újpestiek itt virtuálisan, uh, amelyek egyébként a hullapon találhatók, de erre ma már nem kerül sor. Családi nap. Családi nap most szombaton hagyományosan a vízszorony mellett, nagyon jó kis programokkal. Várunk mindenkit, reméljük, az időjárás is kedvező lesz, és vasárnap pedig a Vadgesztenye utcában a szokásos kis, pici ilyen lokális gyereknap, egy utca lezárásra kerül, és akkor ott ilyen kis légvár meg. hát ugye az egyik a sarkon ott van a Vadgesztenye Tuki, akik ehhez csatlakoztak. Ez egy ilyen kis helyi lokálpatrióta kezdeményezés, amelyet fölkaroltunk, és a lehetőségünkhez mérten segítjük. Szombaton a víztorony mellett, vasárnap pedig a vadgesztenye, tukrázza környékén gyereknap, úgyhogy mindenki megtalálhatja magának való programot. Ön gyerekeivel jelem? Leszek, igen, mind a két helyszínen, <gül> sőt, kettő órakor szombaton terveim szerint kilátogattok az utolsó bajnoki mérkőzésre. A Szusza stadionból Kecskemét ellen, remélem azért leszünk mi. Megint Kecskemét szintén a, a vesztesek párkján. Hát mármint a licensz szempontjából. Igen. igen, igen, igen. Oda is küldtem e-mail, de nem, nem bagóztak rám. Tudomásra vettem, én végül is ennyit tudok tenni. Akkor arra kérem, hogy ne tegye le, jó? Jó, jó. Köszönöm szépen. Vinter Montes Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Itt. És most.